24. fejezet, a terv Medverse Watson professzor távozása után a konzul alig kapott levegőt. Olyannyira, hogy kisiján lehagyta a tudós nevét a Surinémi vízumért folyamodók listájáról, amit folyamatosan küldött Macbrydnak egy washingtoni magáncímre. Kali Maronensis, Enzisz, közölte sugárzó mosoljal a professzor, amikor arról kérdezte, miért óhajt Surinámba látogatni. A konzul döbbent arca láttán dr. Watson előhúzta aktatáskájából Andrew Nield venezuelai pillangófajok című remekművét. Láttak egy példányt, tudja, a V-típusból. Hihetetlen. Azzal izgatottan felütötte a vaskos referencia munkát egy oldalon, amelyen a konzul számára meglehetősen egyformának tűnő pillangók színes fotói orakoztak. Csak a hátsó szárnyok mintázatában volt némi eltérés. A limenníti közé tartozik. Ez ugye egy alcsalád, mint a karakszíné. Mint valószínűleg tudja, mindkettő a nymphalidéből származik. A professzor komplett kis előadást rögtönzött a döbbent konzulnak a rendszertani kategóriákról család, alcsalád, nemzetség, faj, alfaj. De mit akar ezekkel a pillangokkal csinálni? kérdezte a konzul, amikor szóhoz jutott. Madworth Watson professzor becsapta a könyvet. Lefényképezem őket, drágó uram. Megkeresem és lefotózom őket. A hírek szerint láttak egy példányt. Eddig az Agrias Narcissus volt a maguk őserdeiben a legritkább példány, de a Calicure Maronensis történelmi esemény lenne. Ezért kell késedelem nélkül odautaznom. Tudja, hamarosan jön az ősi monszum. A konzul nézte, nézte az elétett amerikai útlevelet. Volt benne jó pár venezuelai pecsét, ahogy Brazíl és Guyana is. Széthajtogatta a Smithsonian intézet fejléces papírjára írt ajánlólevelet. Watson professzor utazását lelkesen támogatta a rovartani tanszék pikkelyes szárnyú csoportja. A konzul lassan bólintott, hiszen a modern világban nem illik akadályokat gördíteni a tudomány, a környezetvédelem, az ökológia útjába. Beütötte a pecsétet, és visszaadta Watsonnak az útlevelet. Az ajánló levelet nem kérte vissza a professzor, így az ott maradt az asztalon. Hát, kellemes lepkevadászatot, mondta zavartan a konzul. Négy nappal később Kevin McBride széles mosolyjal vonul be Poldeveró irodájába. Azt hiszem megvan, mondta. A szurinámi konzulátus kitöltött, útlevélképpen ellátott vízumkérő nyomtatványát tette az asztalra. Deveró átfutotta beírt adatokat. És? És az adatok hamisak. Medvers Watson névre nem állította ki útlevelet. Ettől a külügy nem tágít. Gyakoribb nevet kellett volna választania, ez messziről ordít. A Smithsonian intézetben soha nem hallottak róla, és máshol sem a lepkevadászok világában. Deveró alaposan szemügyre vette a férfit, aki tönkre próbálja tenni szupertitkos hadműveletét, és ezzel akaratlanul is az ellenségévé vált. A szemüveg bagoly szemeket rejtett, az álcsúcsán ékeskedő kecske szaká pedig inkább gyengítette az arcvonásait, nemhogy markánsabbá tette volna. Bravo, Kevin! Zseniális stratégia! Igaz, be is vált. Márpedig ami beválik, az zseniális. Minden adat azonnal elmegy Moreno ezredesnek San Martinba, ha nem gond. Hadd lépjen minél előbb. És a szurinami kormánynak is Parbóba. Nekik ne. Ne zavarjuk őket békés szúnyok állásukban. Pól, amint megérkezik Parbóba, letartóztathatják. Az ottani követségünk megerősítheti, hogy az útlevele hamisítvány. Aztán a szurinámiak megvádolják hamisítással és felteszik az első gépre. Kísérheti két hati tengerész. Leszálláskor letartóztatjuk, és már is rács mögött van, nem árthat senkinek. Figyelj rám, Kevin. Tudom, hogy durva az ügy, és ismerem Morénó hírét. De ha az emberünknél jó nagy kötek dollár van, Szurinámban elkerülheti a letartóztatást. Itthon meg egy napon belül leteheti az óvadékot, aztán megpattalhat. De Paul, ez a Moréno egy állat. A leggyűlöltebb ellenségét sem szívesen adná a kezére az ember. De te nem tudod, mennyire fontos mindannyiunknak ez a szerb. Az sem, mennyire paranoid. És az sem, milyen hirtelen tud dönteni. Ha nem látja egyértelműen, hogy az őt fenyegető veszélyt megszüntettük, egy-kettőre kihátrál a megállapodásunkból. Amit még mindig nem mondhatsz el? Sajnálom, Kevin. Még nem. Elégedetlen, de engedelmes helyettese vállalt vont. Oké, a tele lelkiismeretet nyomja, nem az enyémet. Éppen ez a probléma gondolta Deveru, amikor ismét magára maradt az irodájában, és az épületet a Potomag folyótól elválasztó fák sűrű, zöld lomkoronáját bámulta. Összebékítheti a lelki ismeretét azzal, amit csinál. Muszáj. Kisebbik rossz, magasabb rendű cél. A hamis útleveles ismeretlen biztosan nem kegyesen, álmában éri majd a halál. De az ő döntése volt, hogy ezekben a rettenetes veszélyeket rejtő vizekben próbál halászni. Aznap augusztus 18-án Amerikában tombolt a forró nyár, és a fél ország a tengerekben, folyókban, tavakban, hegyekben keresett menedéket. Dél-Amerika északi partjainál pedig a gőzölgő vadomból áramló 100%-os páratartalom rátett még 5 fokot a tűző nap által előidézett 38 fokos hőségre. Parbó dokjaiban, a Teakfa barna színében hömpölygő Szurinám folyó partján a tengertől 10 mérföldre pokrócként borult rá a meleg a raktárakra, rakpartokra. A kóbor kutyák igyekeztek megtalálni a legárnyasabb helyeket, hogy ott vészeljék át nyelvlógatva a naplementéig hátra lévő néhány órát. Az emberek pedig lassan forgó ventilátorok alatt ültek, amelyek azonban csak felkavarták egy kicsit a ragadósan párás levegőt. Az ostobák cukros, szénsavasitalokat, kólát nyakaltak, amitől csak még szomjasabbak lettek, és még jobban kiszáradtak. A tapasztaltabbja maradt a jóforró édes teánál, ami első hallásra talán őrültségnek hangzik, de a brit birodalom építők már két évszázada felfedezték, hogy ez az italgátolja meg legjobban a kiszáradást. A Tobago-sztár nevű 1500 tonnás teherhajó lassan felkúszott a folyón, lehorgonyzott a megjelölt mólónál, és várt, míg besötétedik. A szürkületben, amikor már kicsit hűvesebb is volt, kirakta szállítmányát. Többek között Ronald Proctor amerikai diplomata vámszabad raktárba helyezendő ládáját. A küldemény a raktár trótkerítéssel körülvett részébe került, ott várt arra, hogy jelentkezzenek érte. Paul Deveró éveken keresztül tanulmányozta a terrorizmust általában, közelebbről pedig az arab, illetve a muzulmán világ által kitermelt változatát. A kettő nem feltétlenül egy és ugyanaz. Már régen levonta a következtetést, hogy a szokásos nyugati nyavajgás, miszerint a terrorizmus azoknak a szegénységéből és kisebb vizettségéből fakad, akiket Franz Fanon, a föld nevezett, nem más, mint kényelmes, politikailag korrekt pszichoblabla. Hiszen a cári Oroszország anarchistáitól az 1916-os iráig, az Izrael állam létrehozásáért harcoló Irguntól és Sternbandától, a ciprusi görögök EOKO csoportjáig, a német Bader-Meinhof csoporttól a belga CCC-ig, a francia Action Directől, az olasz vörös brigádokon át, a megint német vörös hadsereg frakcióig, a japán Renko Szekiguntól a perui fényes ösvényen keresztül, a mai irával és etával bezárólag mindig és mindenhol kényelemben felnőtt, iskolázott, középosztálybeli teoretikusok agyából pattant ki a terrorizmus gondolata. Olyan emberek fejéből, akiket mindent elsöprő hiúság jellemez, és erős hajlamot mutatnak önmaguk kényeztetésére. Alapos tanulmányozások után Deveró meggyőződött róla, hogy a vezetőkre, a dolgozó osztályok igazságának ő bajnokaira mindenütt ugyanaz áll, közel-keleten, nyugat-európában, Dél amerikában délkelet ázsiában egyaránt. Imad Mugniach, George Habas, Abu Avas, Abu Nidal és az összes többi Abu soha életében nem hagyott ki egyetlen étkezés sem. A legtöbben egyetemet végeztek. Deveró elmélete szerint azok, akik képesek utasítani a másik embert, hogy helyezzen el bombát egy nagy ebédlőben, és utána kéjesen legeltessék szemüket a látványon, van egy közös vonásuk: Félelmetes mértékben képesek a gyűlöletre. Ez genetikai adottságuk. Először jön tehát a gyűlölet, a célpont ráér később, de rendszerint az is megérkezik. A gyűlöletre való hajlamhoz képes másodlagos az indíték is. Lehet forradalom nemzeti felszabadítás, vagy annak ezernyi válfaja, beolvadás, elszakadás. Lehet antikapitalista indulat épp úgy, mint vallási vakbúzgóság. De mindenképpen a gyűlölet az első, utána jön az ok, aztán a cél, a módszerek, végül pedig az önigazolás, amit a leninféle hasznos idióták mindig bevesznek. Deveró teljes mértékben meg volt róla győződve, hogy az alkaida vezetésére is fennáll ugyanez a képlet. A szervezetet egy szaudarábiai milliómos és egy magasan kvalifikált kairói orvos alapította. Hogy az Amerika és a zsidók elleni gyűlöletük világi vagy vallási alapú mit sem számított. Amerika és Izrael a teljes önmegsemmisítés leszámítva az égvilágon semmit sem tudott volna tenni, ami megbékíti őket. Deveró úgy látta, a palesztinokra valójában fütyülnek, csak az ürügyet, az önigazolás eszközét látják bennük. Nem azért gyűlölik az ő hazáját, amit tesz, hanem azért, ami. Eszébe jutott, mit mondott az öreg angol kémfőnök a Vájc étterem ablak melletti asztalánál, amikor az utcán elhaladó baloldali tüntetőket figyelték. A szokásos galambősz angol szocialistákon kívül, akik még nem tették túl magukat egész elleni halálán, olyan fiúk-lányok is masíroztak a tömegben, akik később alig, hanem takaros kis házat vettek részletre és a torikra szavaztak. És ott volt a harmadik világból érkezett diákok áradata is. Soha nem bocsátanak meg maguknak, édesfiam, mondta az öreg. Ne is számítson ilyesmire, akkor nem éri csalódás. A maguk országa a gyalázkodás állandó tárgya. A szegényeknek gazdag, a gyengéknek erős, a lustáknak túl energikus, a reakciósoknak túl vállalkozó szellemű, az összezavarodottaknak túl ötletgazdag, a tétlenül ücsörgőknek túl tetrekész, a satnyáknak pedig túl erőteljes. Egyetlen demagók hiányzik csak, aki elkiáltja magát, az amerikaiak tőletek vettek el mindent, amiük van. És ők el is hiszik. A fanatikusaik tükörbe néznek, mint Shakespeare-nél Kaliban, és tüvel üvöltenek fel a látványtól. A düböl gyűlölet lesz, az pedig célpontot keres. Nem a harmadik világ munkásosztálya gyűlöli magukat, hanem az álértelmisége. Ha ugyanis megbocsátanak Amerikának, saját magukat kell vád alá helyezniük. A gyűlöletükhöz egyelőre nem társul fegyver. De egy napon megszerzik azt is. Akkor pedig maguknak két választásuk van, harc vagy halál. Nem tízesével, hanem tízezresével. Harminc év telt el, és Deveró így már biztosan tudta, hogy az öreg angolnak igaza volt. Szomália, Kenya, Tanzánia, Áden után országa újra hadban állt, és nem is tudott róla. A tragikus helyzetet tovább súlyosbította, hogy a vezetés is homokba dugta a fejét. A jezsúita frontvonalba kérte magát, és oda is helyezték. Most kezdenie kell valamit a kezébe adott hatáskörrel. A Vándor projekt Project volt az ő válasza. Nem szándékozott a tárgyalásos rendezés módozatait keresni, nem is a következő csapásra adandó válaszra készült. Ő már azelőtt a csapás előtt meg akarta semmisíteni hazája ellenségét. Javier atya analógiájával élve akkor akar döfni a láncsájával, amikor a kés még nincs szúró távolságban. És éppen ez volt a probléma. Hol a kés? És erre a hol kérdésre nem az a megfelelő felelet, hogy valahol Afganisztánban, hanem hogy melyik háromszor három méteren, amikor kérdésre pedig fél órás pontossággal kell tudnia a választ. Deveró tudta, hogy csapás várható. Tudták mindannyian. Dick Clark a fehérházban, Tom Picard a Hoover Buildingben, George Tenet is egy emelettel Deveró fölött lengliben. Az utcán is mindenütt azt súgtogták, hogy most egy nagy durranás van készülőben. Csak azt nem tudták hol, mikor, mit és hogyan, és az eszement szabályozásnak köszönhetően, amely megtiltotta, hogy undorító alakoktól kérdezzék meg, nem is volt valószínű, hogy kiterítik. Ráadásul az ügynökségek nem voltak hajlandók összeadni, amiük volt. Poldeveró annyira kiábrándult az egész bandából, hogy senkinek nem szándékozott elárulni, mit készített elő a vándorsójon projekt keretében. A terrorizmusról és az alkaidáról összeolvasott több tízezer oldalnyi anyag ködén egy valami világosan átszűrődött. Az iszlám terroristák nem érik be párhalott amerikaival Mogadisuban meg Dar UB UBL százezrekben gondolkodik. Az öreg angol jóslata beigazolódott. Az ilyen méretekben történő halálosztáshoz azonban megfelelő technikai eszközökre is szüksége volt az alkaida vezetésének. Ezeknek még nem voltak birtokában, de folyamatosan próbálták megszerezni. Deveró tudta, hogy Afganisztán barlang amelyek nem egyszerű sziklába vált voltak, hanem laboratóriumoknak is otthont adó föld alatti labirintusok, már megkezdődtek a kísérletek baktériumokkal, gázokkal. A tömegpusztítás módszereitől azonban még mérföldek választották el őket. Az Alkaida számára, ahogy a világ valamennyi terrorszervezete számára, az aranynál is többet ért a hasadó anyag legalább tucatnyi halálbrigád át készen a legeszelősebb vakmerő akciókra, hogy hozzájusson az atomfegyver alapeleméhez. Nem kellett ennek ultramodern, tiszta robbanófejnek lennie, sőt, tulajdonképpen minél egyszerűbb és sugárzás szempontjából minél piszkosabb, annál jobb. Azzal ugyanis a terroristák házi tudósa is tisztában voltak, hogy elegendő mennyiségű hasadóanyag, ha elegendő plastik robbanóanyaggal bevonják, Elég négyzetkilométernyi területen okoz halálos sugárzást ahhoz, hogy egy New York méretű város egy nemzedéken keresztül lakhatatlanná váljon, félmillió ember pedig rövid időn belül elvigyen a rák. Egy teljes évtizede folyt már a költséges és áldász föld alatti háborúskodás. A nyugat az utolsó években Moszkva támogatását is élvezve megnyerte ezt a háborút és fennmaradt. Hatalmas összegeket költöttek rá, hogy a 235-ös uránizotóknak és a plutóniumnak minden morzsáját felvásárolják, ha minimális esély is mutatkozik rá, hogy magánkézbe kerüljön. A volt szovjet tagköztársaságok már a Moszkva által rájuk hagyott készlet, minden egyes gramját átadták, és a helyi diktátorok a nun lugár törvénynek köszönhetően dúsgazdagok lettek. De így is sok volt a szabadon kószáló hasadóanyag, aminek nem bukkantak a nyomára. Túlságosan is sok. Poldeveró közvetlenül azután, hogy Lengliben a terrorron létrehozta a maga parányi részlegét figyelmes lett két dologra. Egyrészt arra, hogy 100 fontnyi tiszta atomfegyver készítésére alkalmas 235-ös uránizotópot Belgrád szívében a titkos vinka intézetben tárolnak. Az usa közvetlenül Milosevic bukása után tárgyalásokat kezdett a megvásárlásáról. A mennyiség egyharmada 33 font, azaz 18 kiló elég egy bomba gyártásához. Ezen kívül az is feltűnt neki, hogy Milosevics egyik bizalmasa, udvartartásának tagja ki akar jutni az országból, mielőtt beszakad a tető. Fedezék kellett neki, új papírok, védelem, búvóhely. Az világos volt Deveró számára, hogy ez a hely semmiképpen nem lehet az Egyesült Államok. Ellenben egy balánköztársaság. Deveró üzletet ajánlott neki, és közölte az árat is: Kollaboráció. Mielőtt Zilic eltűnt volna Belgrádból, a Vinka intézetben tárolt 235-ös uránizotóból elloptak egy körömnyi darabkát, a jegyzőkönyvet pedig meghamisították, mintha valójában 15 kg hasadóanyagnak kelt volna lába. A menekülő szerb, akit Vladimir Bout, a fegyverkereskedő mutatott be, átadta a mintát, és annak írásos bizonyítékát, hogy birtokában van a többi 15 kg. A mintát eljutatták az Alkaida vegyészéhez és fizikusához, Abu Kababhoz, aki szintén magasan kvalifikált, fanatikus egyiptomi volt. A minta átvételéhez el kellett hagynia Afganisztánt, és csendben Irakba kellett utaznia, mert ott állt a rendelkezésre olyan felszerelés, amire mint a minta megfelelő teszteléséhez szüksége volt. Irakban közben folyamatban volt egy másik nukleáris program is. Ahhoz is atomfegyver előállítására alkalmas tisztaságú 235-ös uránizotóbb kellett, és csak lassan, elavult módszerekkel folyt. Olyan kalutronokat, azaz elektromágneses uránizotóp szétválasztókat használtak, mint az amerikaiak 1945-ben a Tennessee állambeli Oak Ridge-ben. Iraki körökben tehát nagy izgalommal fogadták a mintát. És mindössze négy héttel azelőtt, hogy körözték azt az átkozott jelentést, amelyet egy kanadai nagypapa állított össze a réghalott unokájáról, hír érkezett, hogy az Alkaida hajlandó üzletet kötni. De Verónak minden önuralmát össze kellett szednie, hogy megőrizze nyugalmát. Gyilkológépnek eredetileg a Predator nevű nagy magasságú repülésekre alkalmas, pilóta nélküli repülőgépet szemelte ki, de az közvetlenül az Afgán határ előtt lezuhant. A roncsot visszavitték az államokba, és az addig fegyvertelen robotrepülőgépet Hellfire rakétalövedékkel fegyveresítették, hogy azon túl ne csak lássa a célpontot a stratoszférából, hanem be is tudja aprítani. Az átalakítás azonban túl hosszú időt vett igénybe. Paul Devereaux ezért frissítette tervét, de amíg más fegyvert nem bocsátanak rendelkezésére, el kellett halasztania. A szerb csak akkor fogadhatja el a pakisztáni Pesavárba szóló meghívást, csak akkor találkozhat Kabaherivel, Ateffel, Zubay Dachal és Abu Kababbal a fizikussal, ha készen állnak. 15 kiló uránt visz majd magával, de nem fegyver előállítására alkalmasot. Megteszi a sárga sütemény is, a normál reaktorfűtő anyag 238-as uránizotóp, amelynek tisztítottsági foka 3%-os, nem 88. A forgatókönyv szerint Zorán Zilicsnek a sorsdöntő tárgyaláson kell meghalálnia a sok szívességet. Ha nem teszi, elég egyetlen telefonhívás, hogy elintézze a félelmetes és alkaida párti pakisztáni szolgálat az isi. A tervek szerint a megbeszélése hirtelen duplárat követel majd, és azzal fenyegetőzik, hogy ha nem adják meg neki, elmegy. Deveró arra játszott, hogy ilyen döntést csak egy ember hozhat meg, akivel így kapcsolatba kell majd lépniük. UBL majd valahol Afganisztánban fogadja a hívást, az ország fölött pedig valahol a világűrben, a Nemzetbiztonsági Hivatallal összeköttetésben álló lehallgató műhold észleli, és háromszor három méteres pontossággal megadja, hol tartózkodik a hívott fél. De vajon képes lesz-e UBL tétlenül várakozni? Nem tud-e majd parancsolni kívánságának, hogy kezében van-e már a véres álmai megvalósításához szükséges urán? Közben ugyanis Baluhisztán partvidékén kinyílnak a Kolumbia nevű amerikai hadihajó nyílásfedői, és útjára indul egy Tomahawk cirkáló rakéta. Ezt még menet közben is lehet programozni globális tájolórendszerrel, GPS, valamint terepkontúr összehangoló, Terkom, és digitális helyszínkorrelációs, a három navigációs rendszer elvezeti a rakétát a keresett 9 négyzetméteres területre, ahol a mobiltelefon van, és apró darabokra robbantja a férfival együtt, aki várja, hogy visszahívják Pesavárból. Deverónak egyedül az időtényező jelentett problémát. Egyre közeledett ugyanis a pillanat, amikor Zilicsnek távoznia kell Pesavárból, hogy aztán Ras al felvegye Vladimir bótot. Nem engedheti meg, hogy Zilics bepánikoljon és visszalépjen, Mondvá, hogy üldözik, nincs üzlet. A bosszúállótát le kell állítani, valószínűleg likvidálni kell. Legkisebb rossz, magasabb rendű cél. Augustus 20-a volt. Paramaribó repterén egy férfi szállt le a holland KLM légitársaság kuraszóból érkező gépéről. De nem Medverz Watson professzor volt az, akire kicsivel odébb bizottság várt a parton. Még csak nem is Ronald Proctor amerikai diplomata volt az, akire egy jó darab láda várt adokban hanem az üdülőhely fejlesztő angol Harry Amsterdamban kiállított vízumával gond nélkül átjutott a vámon, az útlevélvizsgálaton, és fogott egy taxi. Csábította a lehetőség, hogy a város legjobb szállodájában, a Torarikában vegyen ki szobát, de mivel ott könnyen összefuthatott volna igazi angolokkal is, inkább a dominisztrátor lévő Krasnapolski hotelbe hajtatott. A legfelső emeleten kapott szobát keletre néző erkélyel. Amikor kilépett, hogy vessen egy pillantást a városra, már a háta mögött jártanak. Ebben a magasságban már, mintha lett volna egy kis fuvallat, így elviselhető volt az alkonyat. Hetven mérföldnyire keletre, a folyó túlpartján pedig várt rá a San Martini őserdő.